Takže nahrávám. Tak jo, tak otázka je, jak je v tomto textu chápáno osvobození všech bytostí? No to je dobrá otázka a k tomu taky dojde. Nikdo nemůže osvobodit všechny bytosti, ale to mysl může udělat, to je neskutečný. Jenomže eh, my bereme mysl pouze z toho skutečného hlediska a nevidíme ty neskutečné možnosti mysli. Právě proto nám není jasné, že se nevěnujeme mysli, ale věnujeme se věcem, které už mysl rozlišuje. No tak my nevidíme ten potenciál mysli, která je schopná hm, vidět všechno, ať už je to nestále nebo stále jako jeden celek. Hm. No a to samozřejmě žádný individuum nemůže, žádná. Duše nemůže, žádný stálej princip nemůže. nedualistický učení je učení o tom, že to, co jsme se zmínili minule, že jedna mysl, která je darma v tomto systému myšlení, no a vlastně i v Mahajánovém myšlení, Mysl je jedna darma a ta jedna darma má velkou podstatu, velké tributy hm? a velké uplatnění. A ta mysl, která je právě jedna, e, má velkou podstatu, velké vlastnosti a velké funkce, ta může usvobodit všechny bytosti, protože všechny bytosti závisí na této mysli. Hm? To bylo vysvětleno v minulé lekci, že dharma je mysl všech bytostí bez výjimky, jak budrů, tak i nás popletených bytostí. Jelikož my se mysli nevěnujeme, no tak nevidíme, že máme tento potenciál tež, v mysli naši. A ten potenciál, který máme v mysli naši, ten se v této tradici, která je tež tradice utaratantem a vůbec tradice Mahajány, ta jedna mysl hm, se v nás i v opletených bytostech nazývá hm, tagatu, hm, to znamená budovství, které je zakryto hm? neskutečnou vrstvou nečistot, stejně tak, jako diamant je, se nachází v obalu, hm? jak se jmenuje ten obal, někdo mě to řekl minulou, minulou hodinu. Hm? Všechny drahokamy. I diamant se nachází v obalu nečistot a z těch nečistot přestože je v tom obalu nečistot má tu stejnou podstatu u všech bytostí. a ta podstata je podstata podobná prostoru podobná zrcadle ale není to ani prostor, ani zrcadlo to je pouze přirovnání, protože ta mysl je to, co dává život bytostem. Bez mysli žádný život není. No a tak žádný individuum nemůže vysvobodit všechny bytosti. Ale ta podstata mysli, mysl, kterou všichni bytosti mají, ta je toho schopná, protože patří všem. Dobrý. Tak to je jedna otázka, ještě další otázka. To všecko bude vysvětleno a to bylo vysvětleno v té části osnovy, osnova textu. Ta osnova textu mluví o jedné mysli, která má dva Dvě paria, dvě metody poznání: metoda poznání na základě stále mysli, metoda poznání na, stále, na, na základě nestálé mysli, která ne, nepatří žádné Putgala, žádné bytosti, nepatří žádnému Atman, nepatří žádnému žádné duši, ale. Patrí univerzálnímu principu. Hm? A ten univerzální princip ten má právě velkou podstatu, velké atributy a velké uplatnění. Hm? Čili tento text se nazývá hm? Vystání víry v Mahajánu. Víra v Mahajánu je víra v tu jednu mysl, která má hm? přirozenost takovosti, která je. Tež prírozenost budovství. Hm? No a ta prírozenost budovství se v nás bytostech nachází v zašpiněné formě a ty se říká lůnu Tathagatu. Hm? No a na základě toho lůna Tathagatu vlastně víry e, v lůnu tu, my vlastně vstupujeme v Mahajánovou praxi, praxi nedualistického pochopení naší zkušenosti zde ve světě i všude na svět, i v Nihonádii. Další otázky tam jsou? Če tu nejsou, ale určitě se můžete zeptat i přímo. Jestli chcete někdo se na něco zeptat, tak určitě máte možnost jenom se. A nebo tam klikněte. dočeka. Do Dobrý večer, já bych jsem se zpítal. Zdravím. Já mám otázku, že keď hovoríme o jednej mysli na absolutnej úrovni. A, tá, a hovoríme o jej veľkosti a vlastně atribútoch veľkých a o jej čistote, že ako sa vysvětlují kléši znečistenia, které vznikají na relatívnej úrovni v našej rozpohybovanej mysli, že mají takú silu, že oni ten potenciál tej čistej mysli, tej jednej mysli, dokážu znečistiť, zastrieť. No, to je celý systém tohoto druhu přístupu a myšlení. Jakmile se mysl začne hýbat, všechno to, co produkuje, to je na základě nevědomosti. Takže šamata je, jak je vysvětleno postupně v tomto textu, šamata je vlastně koncentrace na mysl, která se nehýbe. Jestliže ta mysl se začne hýbat, hýbe se na základě, to je vysvětleno, k tomu se dostaneme, všechno chce svůj čas, hýbe se na základě nevědomosti. Hm? To vysvětluje, že nidána suta a tak dále, my něco hledáme, protože nevíme. Hm? Když víme, tak nic nehledáme, hm? to neznamená, že nemáme hledat. Ale to, co hledáme, to hledáme na základě nestálé mysli. Hm? No a jakmile se mysl rozhýbe, ro rozhýbe se ne e, svoji vlastní přirozeností, ale rozhýbe se nevědomostí. Nevědomost e, znamená doslova nevěda a já. protože nemáme vědu, jak poznat hm? skutečnost mysli, proto žijeme v nejistotě. Máme dělat tak, máme dělat jinak. Hm? No a tento text, jestliže jsme ho studovali, už na začátku vlastně vysvětluje, když se hm, klaníme trem klenotům, které jsou symbolem čistoty, no tak se klaníme i moudrosti, to je buda, je moudrost, která je všude prítomná, která je nadčasová, která je vlastně naší podstatou. Darma je to, co tato mysl věruje a sanga jsou ti, kteří vlastně se Snaží tu mysl pochopit, protože studování buddhismu je studování mysli. Právě velikost buddhismu je v poznání mysli, v analýze mysli. A tu mysl můžeme buď poznat na základě víry, že věříme, že tam mysl je. Nejvyšší realita, ta nebo anebo na základě analýzy. Samády v této tradici je samády prázdné mysli, že mysl nebere žádný objekt, ale aby mohla nebrat žádný objekt, musí mít šamatu už. Pokud nemá šamatu, no tak Nevydrží dlouho ve stavu nemyšli. No, ale když jakmile začne myslet, no, tak to je vypasaná. Hm? A vypasaná znamená, že vše, co je nestálé, hm? to v této tradici vzniká a zaniká na eh, základě vlastně nevědomosti, která jí ve myslí. Hm? Mysl sama. Je takovost a takovost se nikdy nehýbe, Ale z takovosti vychází pohyb. A to my nevidíme. Právě proto dvě metody poznání mysli na základě její formy nestálé a na základě její formy, která se nemění. A ty dvě formy v kombinaci, to jsme my, to jsme my bytosti. A ta kombinace těchto dvou forem se v této tradici, co se budeme učit, k tomu se dostaneme, před se nazývá Alaya. To je mysl, která bydlí ve světě, to slovo. Teď u některých bytostí většiny z nás, ta mysl, která bydlí v samsáře, je Absolutně hm? identifikovaná s naším iluzorním rozlišováním, ale toto iluzorní rozlišování hm? je proces, který začíná v té nejemnější mysli, v té alája, pokračuje v té individualistické mysli, což je manas, no a pak to, co je v té individualistické mysli, to se projímá v našem vnímání světa daným šesti smysly, no a to jsme my, popletné bytosti. Hm? Čili eh, mysl znamená vlastně v této tradici tři druhy mysle. Hm? Alaya, to je to základní mysl, když eh, Alaya eh, se vyvíjí No tak se stane manas orgán myšlení. Hm? A když orgán myšlení se dále vyvíjí, to se všechno budeme učit v tomto textu. No tak se stane vigiana. Vigiana je rozlišující mysl. Rozlišující mysl je diskriminující mysl. A diskriminující mysl nemůže poznat eh, podstatu mysli, která není hm? diskriminující. Proto může Výmout všechny jsou cna. Hm? To je nedualistický přístup k meditaci. A to je třeba pochopit. Všechno bude jasné, neměli ne, jsme předbíhat, protože všechno je vysvětleno, ale krok za krokem. Hm? No ale aby jsme to pochopili, musíme... Hm? E se k tomu dostat, tak já předbíhám, ale nebudu předbíhat příliš, protože eh, pak eh, to vysvětlení má jistý postup a ten postup je geniální. Absolutně geniální. A eh, to předbíhání má cenu, ale jenom ve zkratce. Hm? v podstatě je třeba pochopit, že ta jedna mysl, jak, jak je v ta jasně vysvětleno, neznamená nic jiného, než nirvána než utišení. Hm? Ta mysl je svojí odstatou je utišena. A to utišení mysli v nás, v bytostech, to se nazývá Tathágata Garba, to je matrix Tathágaty. Když my ho chápeme, tomu se říká v této tradici, zase předbíhám, to vlastně prvotní probuzení. A tím prvotním probuzením vlastně začíná proces probuzování. No a proces probuzování je tež proces vzájemné závislosti, jako všecko. Probuzení závisí na neprobuzení. A neprobuzení závisí na probuzení. Jestliže nemáme hm, v sobě ten princip probuzení, no tak my nemůžeme pochopit naše neprobuzení. Hm? Ale k tomu všemu se dostaneme jenom prostě trpělivost. Hm? Dobře? Čili... Eh, lankávatára, hm? tato není divu, že tento traktát je tak populární, obzvláště v Zen tradici a v tradice, tradici, v Pientaj tradici. To jsou všechno nedualistické tradice v Číně, protože eh, lankávatára je obzvláště důležitá. To je to, co Bodhidharma podle tradice. Eh, Učil v Číně. Lankávatára Sutra vysvětluje, že existuje takzvaná těnš, to znamená skutečná mysl, která nemá žádnou formu, nemá žádný jméno. K tomu se dostaneme v tomto texte. Hm? No, existuje te stěnš, to znamená ta mysl, která pro nás vyjevuje realitu. Hm? A ta je jemná, ale na základě té mysli, která vyjevuje realitu a která už je spojená s naší minulou zkušeností, hm, pak existuje naše diskriminující mysl, rozdělující mysl, kterou my vidíme, hm, naší zkušenost, hm, ale už zkresleně. A právě proto jsme vázáni na ulpívání a jsme vázáni na karmu a na výsledky karmy, což je utrpení. Stává se to jasnější? No a ta skutečná mysl, což je v nás ve všech bytostech, ta ta garba, lůno, ta tágatu, ta se v nás bytostech prolíná s tou iluzorní myslí která se hýbe na základě nevědomosti. Čím hlubší nevědomost, tím více my se identifikujeme s naší diskriminací a když se identifikujeme s naším opleteným rozdělováním, tím pádem my se tež identifikujeme s naší kontinuitou mysli, Jakmile se identifikujeme s kontinuitou mysli, ulpíváme na mysli, ale na té mysli, která se hýbe karmou. No a když ulpíváme na té mysli, my neulpíváme na realitě, ale my ulpíváme na konceptech. A to je třeba si uvědomit. No a tak v této tradici ta skutečná mysl a ta mysl, která se hýbe na základě nevědomosti, ty, ty jsou naše zkušenost ve světě. Čím, čím hlubší je naše nevědomost, tím hm, jsme odděleni od té pravé skutečnosti mysli, která je takovost. A takovost je nedualistická. Takovost je vlastně to skutečné soucno ze za, z hlediska buddhismu, skutečné soucno, tak, jak je v skutečnosti souvislého vznikání. Protože souvislé vznikání v této nedualistické tradici je založeno na principu, že nic nemá vlastní podstatu. Vlastní podstata je takovost, která je nedualistická. Jakmile mysl se začne hýbat, no tak eh, vyjevují se objekty, ale ty objekty nejsou nikdy oddělené od ty takovosti. Ten, kdo je odděluje od té takovosti, to je naše nevědomost. No a jak nirvana, tak i samsára, oba druhy mysli, mají, nemají žádnou vlastní podstatu. Jejich vlastní podstata je právě ta takovost. Což je vlastně nic jiného než neexistence vlastní podstaty v naší zkušenosti. To je hluboké nedualistické poznání v, v, v Mahajánové tradice. Na základě Rágya Paramita na základě velké moudrosti. Velká moudrost je moudrost nerozlišování. A ta moudrost nerozlišování ta existuje i v rozlišování, ale my na základě nevědomosti my to nevidíme. Hm? Čili eh, asva bhava, to znamená eh, Nemožnost vlastní podstaty v naší zkušenosti je, ať už ve zkušenosti ariu, e, ve zkušenosti e, osvěcených žáků a bodysatů, tak i ve zkušenosti obyčejných bytostí, tam mysl nemůže změnit svoji vlastní podstatu, hm? což je e, nirvánická podstata, utěšená podstata jenomže díky hloubce hm, procesu nevědomosti, který prosicuje tu pravou mysl nebo skutečnou mysl, která je hm, právě takovost. No, právě proto my jsme od tý, od, sami od sebe, dá se říct, hm, vlastně izolovaný a tím pádem trpíme. To je nedualistická tradice. Tak dáme se do textu, nebo ještě jsou otázky. Ty otázky jsou důležité, protože bez nich možná se nacházíme v terra incognita. Hm? My v naší civilizaci, my, já jsem nebyl výjimkou, obzvláště já. Já jsem viděl hrdiny v Marco Polo, v Ibn Batuta, v Kolumbusovi v, a tak dále, v těch velkých objevitelích, ale skutečnou. Skutečná věda a skutečné objevení je právě poznání mysli. A to je to nejdůležitější. A to v naší civilizaci je zanedbáno. A staré civilizace v tom byly daleko vyvinutější, obzvláště indická civilizace, která má tolik jmen různých různé různé vyjevení mysli v různých procesech. To je jedinečné. A to v dnešní době pomalu, pomalu začíná věda chápat, že bez poznání mysli naše poznání vlastně bude vždy chaotické a nebude vést ke bláhu bytostí, ale může vést k jejich, už, už málem taky vedlo, k jejich zničení. Opravdová explorace je v mysli. A právě proto tento text je tak neskutečně důležitý, protože ten rozbírá proces mysli na základě poznání Vlastně toho, co je tež ve všech bulistických učeních, že mysl je základem všeho. Mysl obsahuje všeho. Mysl obsahuje všechny fenomény. A podle toho, jestli je čistá nebo nečistá, my trpíme e, a nebo e, žijeme v, v lepších stavech. Hm? Základ poznání je mysl. Ale v naší civilizaci základ poznání je hmota. Teď se to začíná měnit. No a velkou zásluhou v tom právě má buddhistické poznání, které od samého počátku tvrdí, že veškeré tajemství hm, našich blažených stavů, stavu utrpení, je jedině skutečně v poznání mysli. Bez poznání mysli my se nikdy utrpení nezbavíme. To není možné. A duchovní vědy jsou na to, aby nás zbavili utrpení. Na to jsou duchovní vědy. Čili z hlediska advaity, z hlediska nedualistického myšlení, jak ten aspekt stálý, tak i aspekt nestálý mysli, oba jsou skuteční. Protože oba nikdy neopouští svoji podstatu, která je nestálost, která je takovost. Takovost existuje i v nestálosti. Hm? Takovost existuje i v mirování. takovost existuje ve všem. No a to je nedualistické, budistické poznání. A ta Takovost je takovost, protože obsahuje všechno. A to, co obsahuje všechno, to je čínská filozofie. Se nedá pojmenovat, se nedá uchytit, ale dá se realizovat. Rozlišující mysl nemůže poznat všechno. To není možné. A to je ve všech buddhistických tradicích. Nirvana je... Hm? Co? Animita je bez obrazu objektu, bez symbolu objektu, je bez eh, nimita, hm? bez, eh, je... Shunya eh, je je prázdná, hm? prázdná všech nečistot a je, e, je anabilápia, je nevysvětlitelná hm? no a je e, apranihita, nedá se e, chytit na základě e, prání. Jedině, když máme přímou zkušenost, no, tak poznáme všechny tyto aspekty. A ty jsou neoddělitelné od naší světské zkušenosti. To je advajta. A tomu se říká takovost. No, ale nebudeme předbíhat, to všechno e, e, je vysvětleno v tomto textu, jenomže si na něj musíme vzít čas. Hm? Ty e, hluboké texty potrebují trpělivost, potřebují čas, potřebují studium a potrebují hlavně meditaci. Bez toho je nepochopíme. Tak začínáme s textem, nebo ještě jsou otázky? Mohl bych, dobrý den, jednu rychlou otázku. Mě, já, jsem, když tak poslouchám o od, od takosti, tak si říkám, jak se to liší od kválí. Jestli víte, kválí. kválí je... Červenost, červené, vůně moře nebo chuť kořice, to je prostě pojem spíš z filozofie, ale mně přijde, že to je poměrně příbuzný takovosti. Ne? No možná jo, pro tebe, ale já nic takového v textech jsem nečetl, tak já si to nemůžu potvrdit, ale takovost je všude, samozřejmě. Jestliže to všecko předbíhám zase, jestliže přestaneš myslit, no tak že Myšlení pochází, z kontinuity myšlení. Když nemyslíš, no tak od té takovosti nejseš těle. Jenomže ty eh, zatím, protože naše zkušenost v šamatě je, je mizerná, proto nevydržíme dlouhou dobu bez myšlení. Ale když nemyslíš, to znamená, když ne, neubíráš pozornost na nějaký předmět oddělený od druhých předmětů, kde se nachází tvoje mysl. Kontinuitě. A ta kontinuita, to je alaja. To je ta mysl, která bydlí. Ta mysl, která nebydlí, co má za kontinuitu. No a z té kontinuity pak vychází tvoje myšlení, ať už je to o čemkoliv, No tak to vychází z ty komunity, z ty kontinuity, eh, pokud to odděluješ jedno od druhé. To neznamená, že ostrost smyslu eh, tě odděluje od takovosti. Ale jakmile začneš rozdělovat bez ve smyslu diskriminace, no tak už eh, je to pohyb. A tedy pohyb je na základě pozornosti na jeden objekt, jak už říkal moudrý Hegel, na jeden objekt vůči druhému, to je dialektika. Hm? Čili jedno je oproti druhému. No ale k té takovosti nic není proti oproti ničemu. Protože ta obsahuje všechno. Je to jasnější? Možná trošku, děkuji. No mělo by to být postupem času jasné, protože to je taky základ meditace aspoň v této škole. No a to je spojené se zenem, nebo s občanem, nebo s Mahamudrou a tak dále. Ta darma je... To bylo vysvětlené, je mysl a ta mysl obsahuje všechny sféry existence, sféru existence založenou na našich fráních, smyslových, na jemných formách, na neformnosti i na tom, co je na svět, nirváně. No a to proto, protože přirozenost mysli nemá žádnou vlastní podstatu. Ta vlastní podstata je tam dána, naším nepoznání, čili videa. Hm? Rozumíme si? To neznamená, že poznání je v protikladu se, se, se, se skutečností. Poznání a skutečnost je jeden celek. ale skutečnost je jeden celek a poznání, pokud není spojeno s tím jedným celkem, no, tak rozděluje. A to, co rozděluje, je na základě pohybu. A pohyb mysli je v této tradici na základě nevědy, neuvědomění. A praxe je uvědomování. Uvědomování je poznání postupně podstaty v mysli, která je neoddělitelná od jejich atributů a funkcí. To bylo vysvětleno v té předevšlé části. Ta podstata její atributy a její funkce je jeden dceřek, ale my to tak nevidíme. Právě proto jsme ve stavu nevědomosti. To je celkem jasné pro studenty čínské filozofie. Hm? To je podobný taoismu. To, co je princip, hm? od vyjevení principu se nedá oddělit. Funkce od principu se nedají oddělit. A ta, ten princip je nevysvětlitelný, neuchopitelný. Ale to, co můžeme eh, uchopit, Pochopit, to jsou ty funkce, atributy tohoto principu. To je nedualistické myšlení. Hm? Tak máme jistou představu, tak když máme představu, můžeme pokračovat s textem, nebo až jsou otázky. Nikdo se neptá, tak si představujme, že ty, ty základní principy se stávají jasnější, ty jsme vysvětlili v minulé lekci, no a můžeme jít dál. Dobrý. abych tady jestli s tím všichni ostatní taky souhlasí. Každopádně v četu nejsou žádné otázky, takže nikdo nic ne, ne, Tak nic. Já, já dám svůj vlastní překlad, protože tento text, stejně jako Tao Te Ching, je je v klasické číňštěně a klasická čínština je právě obzvláště hluboké texty v klasické čínštině je specifická tím, že se dá vysvětlovat, jelikož nemá ustanovenou gramatickou řádný teklence a žádný, eh, žádný pády a tak dále, tak se dá vysvětlit podle našech, eh, našeho vlastního pochopení. Ovšem ta gramatika, eh, syntax by se eh, neměl hýbat. Dobře, tak eh, už jsme vysvětlili, text říká, už jsme vysvětlili tu první část, což jsme nazvali osnovy hm, textu. No a teď vysvětlíme tu eh, vlastně nejdelší část textu, to je asi eh, čtyři pětiny textu. Hm. No a to je část vysvětlení, protože ten základ tu. Jednu mysl, která má e, dvě formy, jedna, která je neměná, jedna, která se stále mění a tři velikosti, velikost podstaty, velikost atributů a velikost funkcí. To není tak lehké pochopit právě proto, hm, to, co následuje, to je vysvětlení a vysvětlení je e, vlastně... Ten nejdůležitější část textu. A je to jak vlastně filozofické pochopení, ale měla by to být i meditace, pochopení meditace, která je krátce vysvětlena vlastně na konci textu. Meditace je vysvětlena velice krátce, šamata vypařená. Ale celé toto pochopení vlastně je na základě. A Šamata je utišení v mysli samotné. A mysl samotná nemá jméno, nemá žádný věvení, nemá žádný objekt. Hm? No a vypašana je, jakmile se objekt věví, no tak je to vypašana. to znamená, že když se věví objekt, že mysl je nestálá. No a ta nestálá mysl vlastně, když se s ní identifikujeme, no tak se identifikujeme s předměty jako něco, co je oddělené od sebe a netvoří jeden, netvoří celek. No a též osoby. Právě proto my ulpíváme na. Osobách, na já, na duši, na nějakým individualizujícím principu a tež ulpíváme na isoucnech, protože jsme nepochopili nedualistickou podstatu mysli. No a tento text je vysvětlení a meditace na tu nedualistickou mysli, která se nedá slovy vysvětlit, ale my ji musíme stále vysvětlovat, jinak by lidi eh, to neměli nikdy víru. Hm? Jinými slovy, aby jsme poznali měsíc, musíme na něj ukázat. A to, co my vidíme z naší eh, diskriminující mysli, to, to je ten druhý měsíc který existuje v našem individuálním poznání, ale neexistuje ve skutečnosti, která není individuální. No a tak jsme vysvětlili tu osnovu. Teď vysvětlíme vysvětlení a to vysvětlení, to má tři části. Hm? První část se nazývá kde to máme? Já se podívám na ten celý První část se nazývá odhálení správného významu. Hm? Správný význam, to bylo už vysvětleno, to je ta jedna mysl, která má vlastně dvě pariája, pariája znamená dvě, dva druhy poznání, Poznání na základě nestálé mysli a poznání na základě mysli, která je stála, která je takovost. Potom zavržení, druhá část. První část je nejdelší a nejdůležitější. Druhá část je eh, odvržení nebo zavržení hm? antidóda eh, zvoupného lpění a zhoubné pěni je na, na jak býká diamantová sutra, na Atman, Jiva, Satya, putgala, na, na bytostech, jako ně něco odděleného, na osobách, na individuálním principu Jiva, tedy duši. A na atman jako e, duchov, duchovní já, které se nemění, hm? a tež na všech e, darmách, na všech e, jizoutnech. Hm? To je zhoubné lpění, které uvádí nás e, bytosti do e, nechtěných stavů e, strasti. No a pak... Třetí část, to se tu je fáči analýza různých aspirací nebo stupňů hmm? vývoje praxe, tedy tá, na, na základě aspirací bytostí, protože tento text se jmenuje. Vystání víry v Mahajánu. Ta víra v Mahajánu my krok za krokem realizujeme a ten krok za krokem realizace je krok za krokem realizace bodičity. Bodičita znamená hm, mysl probuzení. Mysl probuzení, první, my máme aspiraci, no a pak my tu aspiraci praktikujeme a realizujeme v různých stupních realizace. Čili tři části. Další vysvětlení. Mysl poznaná na základě vznikání a zanikání. Hm? A mysl poznaná na základě neměné takovosti, každý druh poznání v sobě zahrnuje všechny darmy, všechny soudna. To znamená, že jsou tyto dva druhy poznání mysli, dvě pariája, v čínštině doslova men, což znamená brány k poznání, jsou od sebe neoddělitelné. Kde jsou od sebe neoddělitelné? No, právě v, tomu, v, v tom, čemu se říká, o, o, je ten, o čem je tento text, čemu se říká ta Tágata Garba. To je ten princip budovství v nás. Princip budovství v nás je eh, vlastně podstata mysli samotné. To je ta nedualistická podstata mysli, kterou chceme poznat. Tím, že praktikujeme bodičitu, praktikujeme probudenou mysl. Ta mysl poznaná na základě vznikání a zanikání, ta vzniká a zaniká, to je mysl, která se hýbe. A ta vzniká a zaniká, protože se uchopí objektu, neboli obrazu objektu, neboli ta, neboli znaku objektu. Hm? jakmile uchopí znak objektu, mysl, no tak se hýbe. Jakmile se hýbe, no tak je samsára. V čínštině žen mě znamená mysl, která se hýbe a též stejné slovo znamená samsára. Samsára je mysl, která se hýbe. No ale mysl nemůžeme Poznat pouze na základě mysli, která se hýbe, musíme ji poznat též na základě neměné mysli, což je takovost mysli. Hm? No a teď zase se dostáváme do čínské filozofie. Hm? Ta mysl buddhistické tradici, ta mysl, kterou poznáme na základě neměného principu, což je takovost, to je. Tomu se říká tí. Tý, tý můžeme přeložit jako princip. Doslova tí znamená tělo. Hm? Texty, komentáře vysvětlují stejně tak jako tělo, je, je, když je tělo, když je objekt. Máme stín. Hm? Nemůžeme poznat. Tělo odděleně od stínu. Jakmile máme nějaký objekt, podstata tedy se nazývá tělo. A to tělo samo o sobě my nemůžeme poznat odděleně od jeho stínu. A ten stín to je vlastně to, co my vidíme co je vyjevení toho principu. Čili v čínské filozofii funkce. Princip a funkce jsou od sebe neoddělitelné. A proto všechny darmy, všechny soucna, jak už ty, které jsou nestálé, tak už ty, které poznáváme v rámci stálosti, ať už to nazneme, nazvejme jak koliv stálý princip. Ty jsou od sebe neoddělitelné. Proto každý druh poznání v sobě, to znamená odděleně. Měli jsme před tím vysvětlení, že Dharma znamená jednu mysl a ta jedna mysl obsahuje všechny soucna. Jak ty soucna, které jsou stvořena, sám skrytá, tak i soucna, které jsou nestvořena a sám skrytá. Hm? Ta jedna mysl obsahuje všechny soucna, protože bez mysli my žádný soucna nemáme. Hmm? Bez mysli žádný soucna nejsou. No a ta jedna mysl obsahuje všechny soucna, jak i nirvánu, tak i samsáru, tak i prostor, tak i zaniknutí na základě moudrosti, zaniknutí na, základě, na přirozeným principu, to jsou i e, soucna i soucna stvorená, což poznáváme na základě e, rozlišující mysli, diskriminující mysli. Hm? Všechna i soucna bez výjimky. Zde, ale jinak. Každý druh poznání, to znamená, jak poznání hm? na základě takovosti, která se nemění, tak i poznání na základě mysli, která se mění, hm? každý druh e, sobě hm? odděleně zahrnuje všechny darmy. To znamená, že jsou od sebe neoddělitelné. Kde jsou neoddělitelné? tak Tatra Garbě. Zase předbíhám, aby jsme lépe pochopili, v tomto textu se dostaneme k krásnému přirovnání. Hmm? takovost je přirovnána k vodě jestliže se, mysl, jestliže se voda hýbe na základě větru tak se vytvoří vlny a vlny to je to, co poznáváme na základě Nevědomosti, což je mysl, která se hýbe na základě karmy. Pokud není karma, no tak mysl se nehýbe aspoň v tomto systému. Jak mle se hýbe, no tak voda ve vodě se vy, na základě větru nevědomosti se vytváří vlny. No ale jak ta tága ta garba. Hm? Čili. Přestože voda se hýbe, ona nestrácí vlastní podstatu. Vlastní podstata jak vln, tak i vody je takovost. Ne, je, je vlhkost. Hm? Ta, jestliže se voda hýbe nebo nehýbe, nestrácí nikdy svoji podstatu, což je vlhkost. Stejně tak, v Tathagata Garva, v té podstatě mysli, která existuje ve všech bytostech, to ten pohyb a to utišení jsou od sebe neoddělitelné. A právě proto, že my, bytosti, máme ten princip budovství, kterému se říká Luno Tatagaty nebo přirozená eh, Nirvana. Hm? Právě proto my můžeme realizovat, že ten pohyb vody, což je takovost od eh, té. Skutečný přirozenosti vody, což je mokrost, je neoddělitelný. Je to jeden celek. Hm? Čili na, na, z jiného hlediska, z buddhistického hlediska, aby jsme poznali buddhismus, musíme poznat největší realitu, které se říká paramártá. Paramarta, je hm? nejvyšší význam, a ten nejvyšší význam je zakryt pro nás tím, to, čemu se říká konvenční realita, samvrty. Samvrty bývá vysvětleno jako samvrnoty, to je to, co zakrývá tu eh, eh, nejvyšší podstatu. A ta nejvyšší podstata je v té konvenční Realitě se nestrácí. Nirvana nebyla vytvořena, proto, ne, proto není stvořena. To, co není stvořené, to se nerodí a to, co se nerodí, to nemůže zanikat. No a ten princip nezrození a nezanikání v nás bytostech, tomu se říká garba", luno lůno, Tathagatu, luno těch, který přichází a odchází v takovosti. To jsou budové. Hmm? No a čtejme dál? Dostanu. Dostanu. Dostanu. Poznaná, to je další vysvětlení, mistr poznaná na základě takovosti, čili metodou mysle jako to takovost. I je tátum fámen. Je jeden element darmy. Jeden element darmy éka. Dharma dhatu, co je eka dharma dhatu. Eka dharma dhatu to není nic jiného než ta nedualistická mysl. Ta nedualistická mysl, no to je to budovství v nás. Kdybychom neměli to budovství z nás podle nedualistické tradice, tak bychom se nikdy nemohli stát, Bytostmi probuzenými. Ten princip probuzení musí být z nás v nás, aby jsme se stali probuzenými. Ten nepřišel ani zvenku, ani zevnitr, ani zvenku a zevnit, ani bez víčin a důvodu, ale ten tam je. A to je to neskutečný. To je tak neskutečně krásná realita, co už se říká v čínštině, to neskutečně překrásná darma, kterou my bytosti nechápáme, nechápeme, protože jsme oddělení od, od té příčiny té krásy a ta příčina té krásy, to se zde jmenuje ten element darmy, element darmy, element v buddhismu, dátu, vysvětluje nejářství. Ten element darmi, to ten buddhist, princip buddhy v nás, to, je, to není žádný individuální princip, to je všeobecný princip. Proto se mu říká jeden element darmi. element je též v buddhismu tátu, je synonym hetu, príčina. Hm? Čili ten, ta príčina eh, našeho potenciálu eh, probuzení, to je ten jeden element darmy, to je ta nedualistická mysl, která se jmenuje hm? lůnota tágatu neboli přirozené budoucí. A ten element darmy zahrnuje jak vlastnosti fenoménů, to jsou vlastnosti, tady překládá Xiang. Xiang se dá přeložit jako atributy, jako vlastnosti, jako obrazy, jako objekty. Hm? Proto eh, sánskrit činština jsou neskutečně... Hm? Flexibilní, dá se překládat mnohými způsoby. Zde se asi nejlíbrodí vlastnosti Lakšana. Tento element darmy, tento princip budovství v nás, tato nedualistická mysl v nás, zahrnuje jak vlastnosti fenoménů, jak vlastnosti objektů. Objekty jsou fenomény. tak i jejich podstatu. Hm? Podstata a vlastnosti neboli atributy jsou od sebe neoddělitelné, to jsme se učili. To znamená, že přirozenost mysli, krásný slovo v čínštině. Xin, xin já se jmenuji, když jsem byl mních, se jmenuji shin kung, shin kung znamená eh, prázdnota podstaty. Hm? když se staneme mněkší, vždycky dostaneme krásný jména. Mé jméno v číště, v japončíně šoku, v číštině šinku, je vlastně princip práznoty. Hm? No a ten princip práznoty, to znamená, že přirozenost mysli, ten princip práznoty, nemá vznikání a zanikání, hm? čili je měrována. Rozdíly ve všech soudnech, jak už čistých, tak i zašpiněných, hm? ve všech soudsnech, všechna i jsou neoddělitelná od eh, takovosti, od eh, eh, jednoho elementu darmy Existují všechny eh, ne, ta, mysl, ta přirozenost mysli nemá vznikání a zanikání. Rozdíly ve všech soucnech existují pouze na základě Wang -nien. Výborný slovo v češtině. První věc, když se trénujete v Zen, no, tak jestliže máte dobrého učitele, ten na vás hned zaruje makumózó. Hmm? Nedělej si iluzorní představy. Tým iluzorním představám se ve filozofii říká vykalpa. Chlp hmm? znamená fabrikovat, vy znamená rozdělovat. Rozdělovat na základě fabrikace. Hmm? My rozdělujeme na základě fabrikace toho, co v realitě není. Tomu se říká ve filozofii nedualistické, buď máme samá ropa, buď něco nadstavujeme na realitu, anebo apaváda, něco, co tam je, my od toho dáváme pryč, že to nechceme. Buď k tomu něco přidáváme, že to chceme, anebo od toho něco odebíráme, protože to nechceme. A tak jsme v kolotoči samzáři. Chceme něco přidávat nebo něco brát. No, ale to jsou všechno fabrikace našich myslí, kterým se říká technici, technicky vykalpa, wangnien, mózo. Hm? Ten wangnien v tradici Čitama matrata má osm druhů. Hm? Buď nadsazujeme na realitu, ale to není falešné myšlení z hlediska žáků, ale z hlediska bodysatvů těch, kteří chtějí, chtějí nedualistickou realizaci, to je nadsazování na realitu. My vidíme v soucnech svabháva, my vidíme, že mají skutečnou vlastnost, která se nemění, jako tvrdost země, hm? to je znak země, jako eh, přijetí objektu, hm? což je vedaná, hm? i když je máme počitek príjemný, nepříjemný, no, tak ten princip přijetí objektu se nemění. Hm? To, je ten, to znamená, že ta vedaná. Ten pocit má svabháva, má vlastní vlastnost, kterou nemůžeme rozbít podle abidharma Kouša ani logikou, ani pěstí do tlou. Pak představá darmi jako něco, co tam skutečně je, hm? jako něco, co eh, tam eh, vždycky bylo, Hmm? Stačí to chytit, a už to tam je. No, to je ta naivní představa hmm? něčeho, že existuje samo o sobě jako les, hmm? existuje bez stromu, jakožto auto existuje bez částí. Hmm? No a hmm, to pojetí věcí jako něčeho odděleného od mysli a na tom, že Vidíme jako něco odděleného, z toho vzniká ten dojem jáství, z toho vzniká to, co tomu jáství náleží, atma, atmia, co znamená, že je naše, nikomu jinému to nepatří, jenom moje. No a že je to skutečně příjemné zůstává príjemné, že to je skutečně nepříjemné a zůstává nepříjemné a že to je skutečně ani příjemné, ani nepříjemné a zůstává příjemné a nepříjemné. To jsou všechno vykalba. Proto my nevidíme, že nejsme nic jiného, než stav mysli, který se mění v každém okamžiku. A právě proto jsme, z hlediska této tradice, my jsme odděleni od vlastní podstaty. Ovšem, když zanecháme vikalpas, když zanecháme iluzorní myšlení, založené na nevědomosti, která nás odděluje, rozděluje, diskriminuje, když zanecháme vykalpas, zaniknou i všechny vlastnosti předmětů. Hm? Krásné slovo, gočara nimita. Hm? Gočara znamená vlastně předmět. V sanskritu doslova to znamená, go je kráva, čara je pastvina. Hm? Aby mysl se mohla hýbat, stejně tak jako kráva se hýbe, když si když hledá pastvu, no tak mysl se hýbe, když hledá objekty. A mysl ale nerozumí objektu, co ona hledá, to jsou vlastně jen obrazy objektu. Čili my žijeme jak vlastně ve snu. My se identifikujeme s těmi obrazy, které mysl hledá, po kterých mysl chápe, A nevidíme, že právě proto, že hňapáme po pastvinách, kde by se mysl uchytila, právě proto my bytosti jsme odvždy, to slova od samého počátku, na samém počátku v této tradici, to je jeden z paradoxů zenna než se mysl začne, začla hýbat, tak všecko bylo v pořádku. Jakmile se začne hýbat a my se s tím pohybem identifikujeme, tak makumouzou, tak jsme ponorení do iluzí. Všechny vlastnosti předmětu, tedy gočera, nimita, tedy ty obrazy pastrin, kde by se Mysl mohla napást, nažerat, pak přežvýkovat. Právě proto jsou od vždy, tedy od samého počátku, všechny soucna prostá konceptualizace. Hm? Doslova prostá hm? e, verbalizace. Hm? Jen šlo je verbalizace. Všechna jsou, jsou od samého počátku jsou prostá verbalizace. Jsou prostá jmen a hlásek. Hm? My komunikujeme na základě jmen, jiné bytosti komunikují. Dnes už věda to ví, že někdy vel, velryby a ostatní bytosti mají ještě složitější systém komunikace, než máme my, ale na základě hlásek. Oni se dorozumívají. No ale to tež jsou všechno představy na základě obrazu, který vyvstávají jako vesnu. Právě proto, aby jsme se pochopili, musíme pochopit, že to, co chápeme jako realitu a to, co chápeme ve snu, je jedna mysl. To nejsou dvě oddělené mysli. Všechno, co chápeme, chápeme na základě obrazů. No a buď se těch obrazů chytáme, a tak se zaplétáme do těch vykalpas, do těch diskriminací, a nebo se nechytáme a tím pádem Praktikujeme uvědomování. Toto je systém meditace, systém filozofie, založen na procesu uvědomování. A uvědomování je proces moudrosti. Moudrosti na základě poslouchání, správného poslouchání, správného přemýšlení o tom, co jsme poslechli, a správné meditace, správného samády. No a jestliže máme správné samády, no tak pak e, jsou, jsoucna e, e, se stávají, prostá verbalizace, prostá jmen a hlásek i znaku nebo obrazu předmětů mysli, hm? či ta Pratyaya, krásný význam. Hm? Pratyaya je hm? Príčina a príčina je důvod. Bez příčiny není žádný důvod. A ty pohybu mysli, to jsou eh, znaky předmětů mysli. A proto v konečném pochopení všechna jsou cna, hm, všechny obrazy i jsou rovnoměrná, rovnoměrné, hm? samatá, jsou označovány rovnoměrností, I jsou bez, bez jmeny, bez, bez změny, bujou pěn, bujou pěn i, nemají žádnou změnu. Puk pohoj, nedaj, jsou nezničitelná a právě proto jsou pouze jedna mysl. A tak a právě díky tomu je nazýváme, je jmenujeme takový vysvětlení. tak máme vysvětlení toho aspektu mysli jakožto takovost, pak přijde vysvětlení aspektu mysli jakožto samsára, jakožto nestálost na základě pohybu mysli. Pohyb mysli je na základě nepoznání. Pokračujeme jen vysvětlení. Auto pokračuje v mém překladu. Můžeme teď poznat i jiné překlady. Hm? To je moje pochopení na základě různých komentářů. Vše vysvětlitelné v tom smyslu, ve smyslu mysli jako takovosti, vše vysvětlitelné slovy, tedy verbalizací, jenfuo, jsou pouze iluzorní jména bez skutečnosti iluzorní jména, Čiaming, čili to, co je objektem verbalizace, je objektem slov, jsou pouze jména a ty jména absolutně nemají žádnou skutečnost. Hm? No to je čita má trata. Čita jak už jsme se zmínili, je filozofie pouhého vědomí, bez které Těžko pochopíme Mahajánu, ať už Madhyamiku, tak i e, jiné směry. Hm? Si tam má pouhé vědomí, má vlastně e, dva směry, to jsme už vysvětlili. To ten směr, který vysvětluje e, souvislé vznikání na základě aláje, na základě té mysli, která bydlí ve světě. Hm? nestálé mysli a ten směr, který je Utara Tantra, která je podobná významu tohoto eh, traktátu a většina eh, Mahajánových sutr je též spojená s touto tradicí a Tágata Garba, to je eh, souvislé vznikání vysvětlené na základě mysli, která je takovost z takovosti tež vychází změna tím, že je prosicována naší nevědomosti, naší nevědou, nepochopení mysli, naším nevědomím. Jelikož my jsme nevědomí, no tak ta ne nevědomost pronikuje je naší mysl, která je takovost, no a tím my se čítáme předmětu, čítáme se sebe, no a jsme ve stavu strasti, protože jsme nepochopili sebe to proces nestálosti, který se nedá oddělit od staty mysli, která je tam. Čili vše vysvětlitelné slovy, čili vše vysvětlitelné na základě verbalizace, jsou pouze e, iluzorní jména bez skutečnosti. Hm? Mitya, hm? veškerá jména, jis, nemají žádnou skutečnost. To je čita matrata. Ať už na základě Alaj, tak už na základě Tatága, ta Garba máme hm. tři. Úrovně zkušenosti. První se nazývá hm? Para tantra je to, co vzniká na základě důvodu a příčin. Hm? V našem případě, v případě bytostí, které stále ještě ulpívají na věcech a na sobě, tato hm? Tento princip souvislého vznikání je zkreslen realitou, které se říká parikalpita. To klb, stejný jako vykalpa, stejný koren. Klb znamená fabrikovaná realita na základě slov, na základě hlásek, na základě věd. To pro nás fabrikuje realitu, která je stále procesu změny, to nám dává představu, že to, čeho, co my vnímáme, toho se můžeme chytit jako něco, co tam skutečně je oddělené od nás. Ta verbalizace nám dává tento smysl. To je přirovnáno v této tradici, jakož když máme e, nemocné oko, vidíme dva měsíce. Když e, ale odstraníme hm, to ulpívání na slovech, na verbalizaci, no tak můžeme poznat e, skutečnou Skutečné souvislé vznikání a skutečné souvislé vznikání je právě takovost mysli. To je perfekce mysly. Proto se nazývá pari nišpana. No a to je to zdravé oko, které může vše vidět tak, jak je bez jakéhokoliv principu jáství, jak v osobách, tak i ve věcech. Hmm? Takže vše vysvětlitelné verbalizací jsou pouze iluzorní jména bez skutečnosti To je ta parikalpita To je ta fabrikovaná realita na základě slov která nám dává dojem, že to je něco, co tam je skutevé skutečnosti, ale to je jenom iluze Sledování iluzorních myslí Hmm? Čili sledováním tých parikalpita, ty tý fabrikované reality na základě verbalizace, je skutečnost nedosažitelná. A prápia. Hmm? To je madiamika. Hmm? Aby jsme pochopili skutečnost, musíme poznat, že je nedosažitelná. Hmm? Proto meditujeme každý den, recitujeme, jsou tu srdce, hm? jelikož chápeme, že realita je nedosažitelná, hm? proto bodysatva na základě velké moudrosti dosahuje všeho. Všeho no to je takovost. Když se řekne takovost, je to také něco bez znaku objektu, čili je to animita. Hm? Šunyata, animita, ab, abini, ta je e, vlastnost nirvány podle Jisudhimaga. E, hm? Ta nirvána nemá žádné znaky objektu, je prázdná všech, od všech nečistot a nedá se dosáhnout práním je bez prání. Hm? Čili nejdůležitější je bez znaku objektu. Protože je to konec slov. Hm? Je to eh, limby. Je to to, co existuje za slovy. Proto je to konec slov. Hm? Jelikož to chápeme, my slovy, slova, odstraňujeme, vypůzujeme. Dialektika. Dialektika, takže v madiamika stejný. My vypuzujem, odstraňujeme moc slov, právě slovy. Tím, že chápeme, že skutečná realita se nedá slovy chytit. Je to konec slov. Proto slovy slova odstraňujem, vypuzujem, ale to, co je podstata takovosti, se vypudit nedá. To, co můžeme odstranit, co můžeme vypudit, to jsou pouze a jen obrazy, které se v mysli vyjevují. Ale ty obrazy, stejně tak, jako zrcadlo, hm, vyjevuje obrazy. Hm, a ty obrazy se stále mění, ale ta podstata zrcadla Jakož to vyjevení obrazů se nemění. Stejně tak, ta podstata takovosti se nemění, pokud je tam mysl, je, ta podstata se nemění, i když jsou tam obrazy, i když nejsou tam obrazy. No tak ta podstata mysli se nemění. Protože všechny darmy, všechny jsou cna, darma má tolik významu zde se nejlíp hodí i soutna. Bez výjimky jsou právě takovost. To je hra ze slovy. Hm? To je těžké pochopit, když neznáme čínštinu. Takovost se čínsky řekne gen-ru. Hm? Jen je skutečný, opravdový a ru je takový. To, co je skutečné je právě takové. je stejné jako takové. od takovosti se oddělit nedá. všechna jsou cna jsou právě tak, jak jsou. právě tak jak jsou no, jsou v tom e, na základě. Hm? souvislého vznikání, ale to souvislé vznikání nemá žádnou vlastní podstatu. Právě proto to, co se hýbe, je iluzorní. Takovost se také nedá definovat. Hm? nebo z, doslova v činštině založit, lí. Hm? Takovost nemůžeme založit, protože to, co obsahuje všechno, jak můžeme definovat, že je to něco oproti něčemu jinému. A právě proto všechny, soucna, všechny darmy, ať už jsou hm, spojené s, s, s nadvětským, se světským, se světskou realitou, nadvětskou realitou, všechny soucna jsou stejná v ní, v té podstatě takovosti, která je stejná s tím, co je opravdové, se ne, co se nemění. Je třeba uznat, že všechna jisou, cnáj, jsou nevysvětlitelná. Uklešuo, aná, pilápia, jsou nemyslitelná. uk nien, nien, jak už jsem se zmínil, v čínštině znamená, jak myslit taky vzpomínat. Hm? Nedá se o nich ani myslet, nedá se na ně ani vzpomínat. A protože jsou eh, nemyslitelná, jsou eh, nevysvětlitelná, proto se eh, nazývají, nebo proto je nazýváme takovost. Hm? To, co se definovat dá, co tam skutečně je, to je pouze jméno. Čili v hlediska nedualistické filozofie, v nedualistické realitě nic není a nic je. Tomu se říká dženžu, opravdová takovost. Nic není jako dáno, jako něco, co se nemění. To, co se, to se mění, to je, ale ne tak, jak to vidíme. A právě proto není. A je, jsou relativní pojmy. Čili v, těch, v tom nedualistický stav je právě stav skutečné souvislosti, skutečného souvislého vznikání. To je ten původní stav, ve kterém vše vzniká a zaniká, ale nic se ve skutečnosti nemění. Čili nic není a nic je, že je závislé jeden na druhém v jednom celku. A ten jeden celek, to tež není ani, jak se budeme učit, není tež, se nedá vyjadřit na základě jednoty, ani za, na základě rozdílnosti, ani na základě toho, že to je, ani na základě toho, že to není, ani na základě toho, že to je a není, hmm. ani na základě toho, že to, že to nevzniklo bez eh, na souvislosti. Hmm. Čili je to nevysvětlitelné, je to nemyslitelné, je to třeba poznat. Hmm příjmou realizací. No a to je, o čem tento text, o čem nedualistická meditace stále hovorí. Hm? My chápeme věci, jako že tam skutečně jsou. Oni tam skutečně jsou, ale ne tak, jak se zdá. A právě proto, že nevidíme, jak tam skutečně jsou vždy. V neoddělitelnosti od celku. A ten celek není ani jednota, ani rozdílnost, ani existuje, ani neexistuje. Nedá se prostě vyhlením slovy pochopit. Ale je to právě ta krása, která je část. Nás všech bytostí, ale kterou my díky svému zaslepení, díky své nevědomosti, my ji nebereme jako něco, co nás ne, vlastně privádí do skutečného utěšení, do skutečného uvědomění. Skutečné uvědomění je vždy v rámci celku. Nic nemůže existovat odděleně od celku, který je neuchopitelný, nepochopitelný na základě slov, na základě myšlenek, který mu právě dávají ten dojem, že to je něco, co je od sebe oddělitelné. Ale Udělitelné to je pouze a jen na základě té mysli, která se hýbe na základě nevědomosti. No a to bychom měli pro dnešek. Hm? Nepůjdu dál, ale následuje ještě krátké vysvětlení toho, co bylo vysvětlené, toho aspektu hm? mysli jakož to takovost, No, ale ten aspekt mysli jako to takovost se nedá oddělit od aspektu mysli jako to vznikání a zanikání. A ten je, je ta nejdůležitější část textu. Jak na základě správného rozlišení, rozlišení je už vznikání a zanikání, vlastně my pochopíme to, co vlastně nevzniká, nezaniká. Je naše podstata. To je takovost. Tak pro dnešek asi takhle. A zbývá jen krátká část, kterou věnujeme výmysli, která je takovost, která se nemění. A pak jdeme do ty nejdůležitější části a nej obšírnější části a to je mysl jakožto změna. Mysl jakožto změna musíme pochopit a můžeme ji pochopit jedně v rámci té mysli, jakožto takovost. Poumí to boho. Tak predáme náslohy po dobro všech mytostí. Je en y tu je jít, Nechce zásluhy, dnešní praxe přenesou na všechny bytosti, aby my, my získali stav plného probuzení. Oh,